Bună ziua, dragi ascultători! Am arătat până acum că Dumnezeu se face cunoscut oamenilor prin revelație sau descoperire, dând omului acea comoară de adevăruri din care să-L cunoască pe Dumnezeu, dar și voia Lui și lucrarea Lui, și astfel omul să poată ajunge prin cunoașterea și trăirea voii Lui la Mântuire. Dumnezeu s-a făcut cunoscut oamenilor în două moduri. Unu, pe calea firii, doi, pe calea mai presus de fire. Și de aici, Revelația a fost numită, cea pe calea firii, Revelație naturală, iar cea pe calea mai presus de fire s-a numit Revelație supranaturală. Azi vom vorbi despre Revelația naturală sau cea pe calea firii. Această revelație, numită naturală, este comoara de învățături pe care natura și firea omenească ni le dezvăluie despre existența și unele însușiri ale lui Dumnezeu. Natura, în mijlocul care a trăim, ne spune că este cineva care a făcut-o. Mintea ne spune că zidirea trebuie să aibă un ziditor pentru că nu poate să existe ceva fără să existe cel care a pricinuit acel lucru. Ordinea și frumusețea desăvârșită a alcătuirii lumii arată că ea este lucrarea unui făcător atotputernic. În consens cu Sfinții Părinți ai primelor veacuri, Părintele Dumitru Stăniloai spune că Dumnezeu a creat lumea, imprimându-i raționalitate, adică a făcut lumea, cosmosul, în consens cu modul rațional de a gândi, logic, cu judecată. În același moment, omul a fost creat de Dumnezeu cu rațiune, adică cu posibilitatea de a gândi logic, de a judeca și de a cunoaște. Iar părintele Stăniloai adaugă, cosmosul E organizat într-un mod corespunzător capacității noastre de cunoaștere. Deci omul, cu rațiunea și cu mintea sa, este cel care, privind, observând cosmosul, universul, poate înțelege raționalitatea lui, poate să o dezlege și mai ales poate să concluzioneze că ceea ce este rațional Trebuie să aibă un creator, iar creatorul este Dumnezeu. Pentru o mai mare claritate vom încerca unele exemplificări. Universul este un spațiu imens, plin de nenumărați aștri, de planete. Planetele sunt circumscrise într-o desăvârșită ordine în cadrul galaxiilor galaxiile la rândul lor în sisteme solare, asemeni sistemului nostru solar alcătuit din planete. Cunoaștem cu toții ordinea perfectă din sistemul nostru solar, în centru soarele, iar în jurul lui se învârt celelalte planete, iar la rândul lor fiecare planetă se învârte în jurul axei sale. Și consecința este ciclul anului, existența anotimpurilor, a zilei și a nopții. Iată o ordine desăvârșită. Dar acolo unde este ordine, există și cineva care a gândit-o dinainte și a realizat-o. Omul este coroana creației lui Dumnezeu și omul este în același moment și subiect al revelației naturale, pentru că omul privindu-se pe sine poate înțelege ușor că existența sa nu poate fi rodul întâmplării, al nimerelii, al unui hazard, ci că el este opera lui Dumnezeu. Universul întreg, cu ordinea și raționalitatea lui, omul, coroană a creației și atâtea lucruri și fapte minunate, determină mintea normală și cinstită a omului să-l recunoască drept creator pe Dumnezeu. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!